Але хутко підвелася з крісла, повернулася до ліжка, підсунула ближче настільну лампу, взяла до рук книжку, спробувала читати. Кіно не сприймалося, книжка не читалася. І гультіпака сон так і не прибився цієї місячної ночі до зеленого дерев'яного будиночка, притуленого лівим причинком до старого, як світ, осокора. Повіявся, мабуть, її сивий дрімотник до молодших, кращих, здоровших, добряче натомлених за день, готових з розгону впасти у його солодкі обійми. Завтра вона поїде до міста. Отримає пенсію. На Карторці уже за три місяці зібралась. Частину перерахує сюди, у Туричі, на сільський драматичний гурток. За місяць обласний фестиваль народних театрів. Хай готується а бібліотеці треба було трохи книжок з дому передати. Сільський голова сміється, якби не її фінансові вливання та їхньому театру давно б жаба Цицькі дала. А так мають люди розраду. Навіть грамоти з області привозять. Смішно йому. Пані Богдано, до нас у Сільраду з обласного телебачення телефонують. Питають, чи ви часом не та сама Дана Ясницька, про яку столична газета написала. Ось подивіться. «Ось-осьо ось, на третій сторінці. Це не ви на фото. Тут написано «з полісся, але невідомо звідки точно. А ще написано, як ви зі свого весілля втекли. Це справді таке було? Вони прочитали і хотіли передачу зробити. Якщо це раптом справді ви». Дівчині так натерпиться почути ствердну відповідь, що вона не може стояти на місці. «А вже ж, їй би так хотілося, щоб це була та сама Дана». «Щоб до них приїхало телебачення, і вона б тоді розказала, вона б тоді...» «Дана перечитує статтю. Хто ж це написав?» «Онука якоїсь актриси. Коструба. Дана вже й не пам'ятає такого прізвища. Але скільки ж тут вигаданого? Чи то пані Коструба тій своїй онуці більше наговорила, ніж було насправді, чи авторка сама передала куті меду? Бо історія така романтична і солодка. І така далека від правди. От тільки фото. Фото справжнє. Де ж воно взялося? Ага, тут же написано. З сімейного архіву Лариси Коструби. Ні, то не я, не я, Віруню. Хіба... Чи таке вже рідкісне прізвище Ясницька? А не таке вже й поширене. Віруня розчарована. Так розчарована, що навіть забуває забрати газету. Повертається і біжить до сільради, бо зараз будуть знову телефонувати, і їй доведеться говорити зовсім не те, що вона вже подумки заготувала. Господи, коли це було? І якою вона була? Дана дістає залишену вірунькою газету, роздивляється світлину. Красуня з пишною пшеничною косою, з бровами, високопіднятими, ніби зламаними, як чаїні крильця. От хай вона такою і залишиться. Ось такою. На дворі тихо, як у вусі. А дерево все одно скрипить. Тихенько так, ледь чутно. Але скрипить. Такого ще не було. Зазвичай воно скімлить у вітряну погоду. Що ж тобі так болить, старий осокогреб? Що не дає тобі спокою? Розстроюджує твою зелену пам'ять? Розкажи, може легше стане? Вона готова слухати, хоч до ранку. Все одно ж навіть після снодійного чаю не спиться, і ці місячні ночі кінця краю немає. А може ти скрипиш на розлуку? А вже ж, завтра вона поїде. Але ще приїде, хотілося б вірити, що приїде. А перед тим, як їхати до міста, сувору-пресувору накажете Мошеві, щоб і підійти до її сокори не смів. А то в жабу його перетворить, або в щура, а його літку в куницю або в тхорицю, так і скаже». Пішла до вікна, задивилася у сад. На вершечку старої розлоги Антонівки мостився великий круглий місяць, ніби зібрався місяченят висиджувати, як пінгвін своїх пінгвіненят на крижині. Подумала й усміхнулася, сунула фіранки. Нема чого тому витріщатися небесному за нею підглядати. Поети про такі ночі вірші складають. Композитори пісні пишуть. Сама вона он скільки їх переспівала, але... Ні, не те, щоб вона зовсім не любила такі місячні ночі. Тільки тривожно їй якось такої пори. Сама не знає чого, але тривожно. Млість у грудях розливається. Дивна туга вселенська серце тисне. Жаль хапає. За чимось так і нерозгаданим, Неосягнутим, неспійманим, невипитим, до дна, а той навіть не пригублений, І ще цей непояснимий якийсь аж містичний страх, Який завжди навіває повня. Тоненька щілина між двома батистовими половинками З мережами понизу, наче полум'ям взялась, Дана одним порохом розсунула фіранки. Здалося то, звіддаля, аж з димченого хутора Вересовий кущ світиться. А мимо нього кінь біжить, Копитами б'є, і кольорові стрічки розіваються, і паперові квіти лопотять на вітрі, і тонкий шлейф аромату весільного короваю, наче прозорий велюн того коня наздоганяє.